Erika megállt az ülések között és lehajolt az egyik utashoz. – Kérem, kapcsolja be a biztonsági jövét? Erika az L.A. csinos, sztuárdesz egyenruháját viselte. Mivel az előkészületekre alig jutott idő, korlátozott számú nő közül kellett kiválasztani, kinek a helyét vegye át Erika. Magassága, hajszíne, arcvonása meglehetősen hasonlóvá tette a menetrendszerű járat személyzetének egyik tagjához de az Erika által helyettesített légi kísérő, aki pillanatnyilag éppen vidáman autózott Miami-ből délre, kéveszt felé egy váratlanul ölébe pottyant ingyenes luxusüdülésre, valamivel kisebb termető volt Erikánál. Ezért egyenruhája rendkívül feszesen tapadt a lány keblére. Az utazó közönség férfi tagjai persze inkább örömmel, mint felháborodva fogadták ezt. Erika végig lejtett az utastéren, és gondosan ellenőrizte, vajon mindenütt bekapcsolták el biztonsági öveket. Miután udvariasan megkérte az egyik hölgyet, hogy nagyméretű retikülje csúsztassa az előtte lévő ülés alá, Erika vizsgálódva pillantott körül az utasokon. Senki sem dohányzott. Az ülések háttámlai mindenütt merőlegesen álltak, az étkező asztalkák biztonságosan lehajtva. Erika elégedetten bólintott egy másik légi kisasszony felé, és a gép orrába ment, hogy ott megfordulva még egyszer szemügyre vegye az utasokat. Amennyire meg tudta ítélni, senki sem mutatott különösebb érdeklődést iránta. Egyetlen szem sem szegeződött rá. Egyetlen utas sem került el a pillantását. Persze, jól képzett ügynök nem is követne el ilyen hibát. Minden esetre Erika megtette, ami tőle lett. Bármi történjék, nem kell a szemrehányást tennie magának, amiért elmulasztotta a kötelező úv Kopogtatott a pilóta ajtaján már benyitott. Nem kér valaki ide bent egy kis kávét? A pilóta hátra fordult. Nem, köz, a reptériek végeztek a podgyász berakódásával, megkaptuk az engedét, hogy kigurulhassunk a pályára. Milyen időre van kilátás? Jobb nem is lehetne. Ragyogó kék az ég mindenütt. Szólalt meg, szól Erika mellett. Ő és Krisz frissen megkapott papírjaik alapján a járat ellenőrzésével megbízott felügyelői minőségbe foglaltak helyet a gépem. Remekül festettek pilóta egyenruhájukban, és a fülke hátsó traktusából figyelték a személyzet munkáját. A gép irányítóinak semmi okuk nem volt arra, hogy kétségbe vonják a két állítólagos kolléga kilétét. Erikával együtt már korán beszálltak a gépbe, a személyzeti kapunát érkeztek, elkerülve a reptéli ellenőrzést. Az irataik tökéletes hamisítványok voltak. a Peltz az Izraeli nagykövetségen ismét bebizonyította, hogy csodákra képes. Amikor a sugárhajtású gép kigurult a várakozó helyéről, Erika visszatért az utasok közé, hogy még egyszer ellenőrizze, nem villane ismerős fény valakinek a szemébe. Egy férfi szinte extázisba jött Erika tökéletes idomai láttán. Egy nő láthatólag páni félelembe várta a fölszállás pillanatát. Miközben elhalt mellettük, Erika úgy döntött, semmi ok az aggodalomra, bár most, hogy a gép mozgásba lendült, már az sem számított volna, ha egész kommandó tartózkodik a fedélzetem. Az eláll rendkívüli biztonsági intézkedéseket foganatosított. A gép előső, középső és hátsó részében egyet civil ruhás testőr foglalt helyett. Az ablakok alatt két hatalmas autó tűnt fel, amelyek a kifutó pályára kísérték a gépet. Az autókban ülő marcona alakok kibiztosított gépfegyvert tartottak a kezük ügyében, gondosan vigyázva, hogy kívülről ne lehessen észrevenni. Ez általános gyakorlat volt a sok terrorista támadást megért Légi amikor a gép leszállt Londonban, két hasonló autó halad majd mellett a repülőtéri kiszállóhelyig. Az eláll utasainak fenntartott repülőtéri kapukat szintén feltűnés nélkül, de nagyon hatékonyan őrizni fogják. Ilyen körülmények között az esetleg Erika, Szól és Chris ellen támadó kommandó valóságos öngyilkosságot kísérelne meg. De Erika megkönnyebbülése csak rövid ideig tartott. Miközben ellenőrizte, hogy az élelmiszertárolók jól vannak-e lezárva, viszonyogva gondolta arra, hogy pillanatokon belül meg kell kezdenie az italok és ételek felszolgálását, és a repülés egész ideje alatt az utasokkal kell bájolognia. A vezető utas kísérő felemelte a mikrofont. – Jó estét! – recsektek a hangszórók. – Üdvözöljük Önöket az L.A. 755-ös londoni járatám! London a derült eget ígérő előrejelzés dacára a városra összefüggő szürke takaró ereszkedett. Bár az utas kísérői feladatok súlyos terhét róttak rá, Erikának sikerült időt szakítania arra is, hogy a megszerzett információkat összegezze magába. Mindaz, amit Szól és Krisz elmondott neki a Franklin fiú internátusról, zavarba ejtette. Ő maga egy izraeli kibúcban nőtt fel, így azután tulajdonképpen őt is beidomították és bár a két férfihoz hasonlóan ő is képzett harcos és operatív ügynök volt, érzékelte a különbséget. Jól lehet, őt is elválasztották a szüleitől, és idegenek nevelték, mégis az egész közösségből szeretett sugárzott felé. Minden izraeli a családtagja volt. Abban az országban, ahol a sok ellenséges támadás következtében rengeteg gyerek veszítette el, mind a vér szerinti, mind pedig a nevelőszüleit, a töménytelen bánatot csak úgy lehetett elviselni, ha végsősoron az egész nemzet vállalja a szülő szerepét. De szól és Chris Elioton kívül soha senki mástól nem kapott szeretetet, és ez a szeretet is hazugságnak bizonyult. A kibuc egészséges légkörrel helyett sivár gyermekkorukat a szigorú, fegyelem és súlyos nélkülözés jellemezte, és mindez nem a hazájuk, hanem egy olyan ember titokzatos célja érdekébe kellett elviselniük, aki a jó tevőkként tüntette föl magát. Miféle agyban születhetett ilyen ördögi terv? Csak is valami torz és ferde lény fantáziája lehet képesre. Szólhoz és Kriszhez hasonlóan Erikát is a gyilkolásra képezték ki, de ő a hazájáért népe fennmaradásáért ölt, és mindig szomorúságot és szánalmat érzett az ellenség iránt. Ezzel szemben szól és kész lelkéből minden érzelmi megnyilvánulást kiirtottak, megfosztották őket emberi méltóságuktól, és eljött parancsait végrehajtó robotokká változtatták őket. Semmiféle magasztos eszme nem indokolja a kettőjük ellen elkövetett vétkeket. Ám most az idomítás csődöt mondott. Bár Erika élvezte, hogy ismét együtt lehet velük különösen szólal, aki iránt rég eltemetetnek vélt szenvedélye soha nem tapasztalt erővel élet voltak éppen eszményi célok vezették. Hazájának akart segíteni, szerette volna helyrehozni a kárt, amelyet Eliot Izraelnek okozott azzal, hogy az elnök barátjának meggyilkolását a zsidók nyakába akarta varni. Szól és Krisz indíték, a egészen más volt. Személyes, sőt, paradox módon érzelmi alapon cselekedtek. Megelégelték, hogy egy életen át kihasználták őket, hogy árulás áldozatai legyenek. Bosszút akartak állni. A londoni repülőtéren mindhárman a légi személyzet számára fenntartott vánfolyosón haladtak át. A perc által melléig rendelt kísérők feltűnés nélkül várakoztak a túloldalon. Hogy elkerüljék a zsúfolt csarnokokat, a repülőtéri alkalmazottak hátsó kiáratát használták. Először a kísérők alaposan körülkémlelték, majd sorfalat alkottak, amelynek védelmében Erika, Krisz és Szól kilépett a biztos gépkocsihoz. Elhajtottak a reptéri őrség előtt egy nyitott fémkapun keresztül, majd elvegyültek a londonba tartó zajos forgatagában. Krisz átállította óráját az angol zóna időre. A reggeli égbolt szürke volt. Krisz egészen átjárta a nedvesség. Kipillantott a hátsó ablakon. Az arca elkomorult. Követnek minket. – Az a kék autó úgy száz méternyire mögöttünk? – kérdezte a sofőr. A visszapillantó tükörbe látta, hogy bólint. A Amilyeink? Engem valami más aggaszt. – Micsoda? – Mi a Washingtonból küldött utasításai? – Mi a probléma? – Nem egészen világos előttem a dolog. Gondoskodjunk róla, hogy rendben megérkezzetek, aztán meglépjünk le. – Ennek itt semmi értelme. Bármilyen ügyben jártok ti hárman, fedezetre azért nektek is szükségetek van. Biztos valami félreértés történt. – Nem, mi pontosan ezt kértük. – De hát így akarjuk – mondta szó. A sofőr vont. Ti vagytok a megrendelők? – Azt mondták, szerezzek nektek egy biztonságos kéglit. A felszerelés, amit kértetek, a csomagtartóban van. Úgy tettek, mint a hozamosabb tartózkodásra rendezkednének be, de amint a kísérők kitették a lábokat a lakásból, Chris, szól és Erika azonnal abba hagyta a kicsomagolást. Szól Chrisre pillantott. Mint ez szóra elkezdték tüzetesen átvizsgálni a szobát. A lakás kicsi volt, és sokkal otthonosabb, mint az amerikai albérletek, horgol terítők, csipkefüggönyök, a vázában virág. Akárcsak az autóban, itt is minden átitatott a nedvesség. Bár a kísérők kezeskedtek a hely biztonságáról, Szól nem tudta, bízhat-e bennük. Egyrészt belátta, hogy semmi oka sincs a gyanakvásra, másrészt viszont minél több ember lett beavatva, annál inkább nőtt a veszélye, hogy megint elárulja őket valaki. Végig hallgatva Szól agályoskodását, Krisz és Erika egyetértőleg bólintott. Mivel a szobába poloskák lehettek, nem beszélgettek, csak gyorsan kibújtak egyenruháikból. A férfiak ügyet sem vetettek Erika mesztelenségére, mint ahogy a lány sem törődött velük. Jellegtelen utcai ruhákba öltözötten nekiláttak a kísérők által rendelkezésükre bocsájtott fegyvereket szétszerelni, ellenőrizni és újra összerakni. A többi megrendelt felszerelés is tökéletesen működött. Semmit sem hagyva maguk mögött lesettekedtek a bérház dohszagú hátsó lépcsőjén. Az épület mögötti sikátoron átvágva bevetették magukat a szűk utcák és addig bolyogtak a londoni esőbe, amíg minden lehetséges követőjük biztosan nyomukat vesztette. Még a Pels sem tudta, miért jöttek Londonba. Most, hogy magukra maradtak, ismét láthatatlanná válva fogják megközelíteni mások által kinyomozhatatlan úti céljukat. Újabb kétségek rohanták meg Szolt, ugyanis még valaki tudta, hova tartanak. Az az ember, akitől célpontjuk lakáscímét és személy leírását megkapták. Ha szigorúan ragaszkodik a biztonsági előírásokhoz, önmaguk védelmében el kellett volna hallgattatniuk Hardit. De hát hogy vitte volna rá a lélek? Tépelődött magába szól. Hardi segített, és én nagyon szeretem azt a vélókötőt. Mindazonáltal a dolog csak nem ment ki a fejéből. Az elvarratlan szálak, a lezáratlan ügyek mindig nyugtalanították. Vártak rá, ő pedig még azt az alapvető óvintézkedés sem tette meg, hogy elkerülje a lakást. Szokás szerint piszkosul leitta magát, ez volt minden mentsége. Az ital elhomályosította az ítélő képességét. Sőt, annyira eltompította a reflexeket, hogy amikor a lakásba támoljogva megfordult, hogy kulcsra zárja az ajtót maga mögött, nem bírt elég gyorsan félreugrani a rárohanó alakok elől. A józan talán felránthatta volna megint az ajtót, és kiszaladhatott volna a folyosóra, de a szervezetében termelődött adrenalin a gyomrába hömpölygő alkohollal elegyedve, eleve megadásra késztette. Tehetetlenül tűrte, hogy a gardróból előpattanó férfi hátracsavarja a karját, a falhoz taszítsa, és két lábát a motozáshoz szükséges pózba feszítse szét. A másik férfi, aki fürdőszobában rontott ki, végig tapogatta Hardi testét, a fenekét és a nemi szervét sem hagyva ki. 38-as jobbokánál szólt a társához, és zsebre vágta a revolvert. A díványhoz parancsolt rá az első férfi Hardira. Kerevet, javította ki Hardi. Mia. a... ha elég szorgalmasan tanuljátok a nyelvet, fiúk, hamarosan eljuttok az igékhez is. Fogd be a pofád, is tedd, amit mondunk! Hardi homloka fájdalmasan koppant a falon. Leült. A szíva a dobogott, de az agya meglepően nyugodt maradt. Nyilván a sarki kocsmába eltöltött nap jótékony hatására. Igazság szerint, amióta szól elment, még többet ivott, mint eddig. Feltett szándéka ellenére, hogy a méltóságát nem engedi át a piának, Hardi az utóbbi időben gyűrött nadrágba, félre taposott és levertóru cipőbe közlekedett. Bár könyörgött, hogy velük mehessen, Szól elutasította. Így is épp eleget segítettél, mondta, de Hardy megértette. Túl öregnek tart. Azt hiszi, nem bízhat meg egy ilyen részegesben. Hardy nem akart szembenézni az igazsággal. Szól pontosan azt tette, amit neki magának kellett volna megtennie évekkel ezelőtt, ha lett volna elég vér a pucájába. A két férfi harminc év körül lehetett. Hardy az órában érezte émeítően édeskés arcvizük szagát. Végigpillantott jellegzetes amerikai fazonnyukon. Jól félsült rövid haj, Brooks Brothers öltöny. Felismerte őket, nem mintha találkozott volna már velük, de a fénykorában maga is gyakran igénybe vette a hozzájuk hasonló fickók szolgálatait. GS hetesek. Az alja népség a cégnél. Hardit részegségében csak még jobban feldűhítette, hogy ilyen semmire kellő kezére adták. Nem tekintették elég veszélyesnek ahhoz, hogy első osztályú nehéz fiúkat küldjenek ki hozzá. A választás az iránta tanúsított megvetést fejezte ki. Bár ford benne a méreg nem mutatta ki. A bőrböntől bátorság szállta meg. – Most, hogy ilyen szépen, fogd be azt a mocskos pofádat! – torkolta le az első férfi. – Ugye, megmondtam. – Micsodát! hogy hamarosan sort kerítünk az igékre is. A két nyikha egymásra nézett. Telefonálj, mondta az első. A második felemelte a kagylót, és Hardi kábulata ellenére is megfigyelte, hogy tizenegy számot tárcsáz. Mi a fene? Interurban? Remélem, legalább erbeszélgetés lesz. Bírom ezt, jegyezte meg a második, majd beleszóltak telefonba. Elkaptuk. Nem, simán ment. Persze, Hardira bámult. Nem fogod elhinni, vigyorodott el. Téged keresnek. Hardi vonakodba vette át a kadlót. Bár tudta, mi következik, úgy tett, mintha nem is sejteni. Halló! A vonal túlsó végén a hang száraz volt, mint a kréta, zizegős, mint az ősi javar. Reszelős, öreg és lelketlen. Remélem, a mutatásaim rendesen bántak veled. Ki az? Hogyan már! A beszélő hangja elfut harákolt. Semmi szüksége erre? Azt mondta, na jó, kedven van egy kis szórakozáshoz. Belemegyek a játékba. Hárdit elöntött a pulyka méreg, amikor meghallotta a nevet. Reméltem, hogy többé már nem hallok felőlette vérszívó polyáca. Gyalászkodsz? Csettintett nyelvével eljött. Hová tűnt a híres jómodorod? Elvesztettem az állásommal együtt, testrici. Hé, <tudjam> már az én koromba, nevetetteli Jót. Feltételezem, akadtak látogatóid mostanában. Úgy érted ez a két törpén kívül? Látogató? Ki anyahaja akarna engem meglátogatni? Két rakoncátlan kölyök. A fiam és a lányom? Bevallom, szóba se állnak velem. Természetesen szóra és Krisztre gondoltam. Gondolja, kire akarsz. Bármidől van is szó, én nem láttam őket, és ha láttam volna, akkor sem mondanám el neked. Hát épp ez a probléma, ugye? Nem, valami más lehet az. Mi baj van? Ez nagyon jó. Kérdéssel válaszolni a kérdésre. Így sok hibát el lehet kerülni. De engem fáraszt, leteszem. Nem, várj csak, nem tudom, mit mondjak neked. Bajban vannak. Semmit sem mondtak, nem is voltak itt. Az Isten szerelmére igyekszem élvezni a jó kiérdemelt pihenést. Vidd a fenébe a nyihajaidat és tűnj el az életemből. Nem értes semmit. Krisztről van szó. Megsértette az egyezményt. Szól pedig segíti a szökésben. És akkor az lenne az első dolguk, hogy fölkeressenek engem? Na-na, mi a fenének? Én aztán nagy hasznukra lehetek az oroszok ellen. <gül> Baromság. Hardi arca megrándult. Lehet, hogy igazad van. Beszélhetnénk valamelyik munkatársammal? Hardi annyira rosszul lett, hogy nem bírt válaszolni. Átnyújtotta a kardót az egyes gorillának. Mi az? N igen, uram, értem, mondta a férfi, és visszaadta a telefont Hardinak. Hibáztál, recsegte eljött. Ne dörgöd az órom alá, anélkül is tudom. Kénytelen vagyok elismerni, hogy odáig egész jól csináltad, különösen, ha figyelembe vesszük, mennyire kiestél a gyakorlatból. Ösztön. De a rutin megbízhatóbb. Tényleg az oroszok. Minek kellett szóba hoznod őket? Reméltem, hogy keményebb ellenfél leszel. Sajnálom, amiért csalódást okoztam. Nem emlegetted volna az oroszokat, ha nem tudnád, hogy ők kezdeményezték a retorziót? A nézett eltéréseinktől eltekintve is igazam volt, amikor kirugattalak. Munkaköri gondatlanság. Tudnot kellett volna, hogy ha vallatnak, sohasem szabad új információval előrukkonod, bármilyen jelentéktelenek tűnjék is az. Jézusom, csak nem akarsz kioktatni. Honnan tudtad, hogy eljöttek hozzám? Nem tudtam. Az az igazság, Zókon nevet, hogy csak ma reggel jutottál az eszembe. Miután már minden kapcsolatunkat végig zongoráztam. Te voltál az utolsó reménye. Lehet, hogy ez a sértés késztette el határozásra hardy -t. A kette számú ha egy aktatáskát tett a dohányzó asztalra. Injekciós fecskendőt és ampullát vett ki belőle. Furcsa, hogy eddig nem adták be a szérumot, jegyezte meg Hardy. Előbb beszélni akartam veled. Felidézni a régi szép időket. örvendeni. Erre most nincs időm. Most én mondom, hogy tegyük le. – Nem, várj még. Szeretném, ha valamit meghallgatnál! Hardi az egyes számú fickó felé fordult. – Ott, abba a szekreterbe! – mutatott egy olcsó borítású funérlemezből készült alkotmányra. – Már elnézést a kifejezésért! Az egyik Jimbines üvegem alján maradt még egy löket. Idehozná nekem? A nyikhaj bizonytalanul nézett. Az ég szerelmére szomjazom. – Részek disznó! Húztal a száját a nyíkhaj, kinyitotta a szekrénykét, és Hardy kezébe nyomta az üveget. Hardi a palackra merett. Mint a szeretetnő csimogatna, lassan lecsavarta róla a kupakot. Felhajtotta az újnyi viszkit, átszellemülten izlelgette az aromáját. Mindet összevetve ez az egyetlen dolog, ami hiányozni fog neki. Hallasz még? Mi folyik ott? Tartsd a kagylót. 72 éves vagyok, gondolta. A májam évek óta kipurcant. Csoda, hogy még élek. Ásatak kövület vagyok. Egy zsoncs. 30 perccel azután, hogy megkapja az injekciót, minden bevall a amire Eliott kíváncsi. Ne nem volt kétsége. Eliott ismét győzni fog. Mindig ez a szemétláda győzött. De ennek most vége. Részeg disznó? Szól, nem vitt magával, mert nem bízott bennem. Eljött két nyighajt küldött rám, mert semmire sem becsül. Vallomást akarok tenni, szólalt meg Hardy. Akkor is beadjuk a szérumot. Az mindegy igazabb van. Szól eljött hozzám, kérdéseket tett föl, és én válaszoltam. Tudom, hol van most. Szeretném, ha tisztában lennél ezzel. Hogyha hogy ilyen nyíltan beszélsz, pedig tudod, hogy nem kötök veled alkut. Ki nyíratsz? A lehető legkellemesebb megoldást választjuk. Alkohol mérgezés. Gondolom nem lesz ellenedre. Figyelj csak! Hardy a dohányzó asztalra tette a kagylót, és a nyíkhajók fele fölött elnézett az ablak felé. 110 kilót nyomott. Fiatal korában hátvédként játszott a jél rögbi csapatába. Hirtelen elővöltötte magát, fölpattant a díványról, és a két férfi mellett elszágódva az ablakhoz rontott. Egy pillanatra megijedt, hogy a lehúzott redőny vissza fogja tartani, de fölöslegesen aggódott, hiszen a redőnyök is ugyanolyan vacakok voltak, mint ennek az istenverte papundekli épületnek az összes alkotó része. Fejét beleütötte az ablakba, széttört az üveg, de pocakja beszorult a keretbe, éles sziránkok fúródtak a testébe. Hardy felnyögött, de nem a fájdalomtól, hanem mert a két semmire kellő megragadta a lábát és teljes erővel próbálta visszaráncigálni. Hardy rukkapáva igyekezett szabadulni a markukból. A redőny lécei csörömpöltek, a szilánkok még mélyebbre fúródtak belé. Hardy kétségbe esetten előre rendült, lábával sikerült elrugaszkodnia, és hirtelen több sebből vérezve kirepült a levegőbe. Magával sódolt egy csomó üvegdarabot, amelyek fényesen szikráztak a napsütésbe. Tisztán látott mindent, úgy érezte, mintha lebegne. Végül mégiscsak érvényes út a gravitáció törvénye. Zuhanni kezdett lefelé, maga mögött hagyva a szilánkokat. Az azonos tömegű tárgyak zuhanási sebessége is megegyező, csak hogy Hardi igen nagy tömeget képviselt. A szilánkokat megelőzve süvített a járda felé. Magában azért fohászkodott, nehogy eltrafáljon valakit odalent. Tizenöt emeletet repült. Esés közben felfordult a gyomra. Az ágyékához közeledett. Vígtire is fejjel lefelé szágódott. Mielőtt földet ért volna, elvesztette az eszméletét, de egy szent panu később úgy nyilatkozott, hogy Hardy a becsapódás pillanatában lehelte ki a lelkét. Közben, mintha mosolygott volna. A birtok hatalmas kiterjedésű volt. Szóla fákkal benőtt, meredekszikla szikla peremén gugolt, és a sötét völgyben álló jellegzetes angol udvarház fényeit fürkésztett. Az épület három emeletes volt, de szögletes formáitól még magasabbnak tűnt. A keskeny hosszú, hasább, nagyméretű középső traktusát két kisebb oldalszárny fogta közre. A tiszta egyenes vonalakat csak a hálószobák manzátablakainak ablakainak kis lejtős sora, és a felkelő hold felé nyúló kémények grozk ágaskodása törte meg. Szól éjjel látó távcsőven át figyelte a magas kőfal mögött elterülő birtokot. Az látók korábbi változatai infravörös sugarak kibocsátásával világították meg a sötétséget. A szabad szemmel nem látható infrasugarak azonban speciális lentség segítségével könnyen meg lehetett figyelni. Bár az eszköz tökéletesen működött, az objektumokat szükségképpen vörös fénybe burkolta, Ez pedig komoly hátránynak bizonyult. Ugyanis ha az ellenség is ugyanilyen távcsövet használ, könnyen felfedezheti az általuk kibocsátott infrasugarat. Következésképp könnyű célpontot nyújtunk a számára. Nyilvánvaló, hogy más elve működő távcsőről lett szükség, és a 60-as évek vége felé, amikor a vietnámi háború egyre áldázabbá vált, sikerült is föltalálni a tökéletesen éjjel látót. A Starlight, csillagfénymárka nevű eszköz az egészen apró fényforrások, mint például a csillagok felerősítésével világítja meg a sötétséget. Mivel maga a távcső nem bocsát ki sugarakat, használójasebb hívja föl a figyelmet magára. A 70 évek óta az éjjel látott sorozatba kezdték gyártani, és többnyire sportboltokban árusították. Beszerzése semmiféle nehézségben nem ütközött. Szól nem magát a házat figyelte, ugyanis az olyan nagy mértékben erősítette volna fel a kivilágított ablakok fényét, hogy szól akár meg is vakulhatott volna tőle de a fal sötétben volt, az tisztán láthatta. Annak máladozó köveire és az ódon vakulatban keletkezett hatalmas hézagokra irányította a lencsét. Azonban valami zavarta. Az az érzése támadt, mintha már korábban is térdelt volna ugyanitt. A falat fürgészve erőltetni kezdte az emlékezetét, és végül rájött. A virginiai birtok, Andrew Sage és a Paradigma csoport. A lidésznyomás kezdete. Ám azonnal elvetette ezt a gondolatot. A fal odalent valójában egy másik helyre emlékeztette, az árvaházra, ahol a rémálom igazán elkezdődött. Szinte maga előtt látta, hogy Krisz és ő átmászik a kőkerítésem, mint azon a bizonyos éjszakán. A tücsök sziripelés abban maradt. Nyugtalanító csend telepedett az erdőre. Szólbőre bizsergette, hogy lehasalt a földre, és előhúzta a kését. Sötét ruhája beleolvadt az éjszakába. A lélegzetét visszafolytva arcát a talajhoz tapasztva hallgatódzott. Egy madár trillázott, abba hagyta, majd ismét rázendített. Szól kifújta a levegőt és felgugolt. Még mindig óvatosan ettől fához húzódott, összecsücsörítette az ajkát és utánozta a madárdalt. Abban a pillanatban Krisz lépett ki a sötétségből. Egy másik alak is felbukkant mögötte, mintha csak a szél suhogna a bokrok között. Erika volt az. Fejét hátrafordítva vetett egy pillantást a völgybe, aztán legugolt szól és Krisz mellé. – A ház őrizette egyenge. suttogta Krisz. – Egyetértek, – bólintott Erika. Ő és Krisz külön-külön körbe járták a birtokot lent a völgyben. – A kőfal nem különösebben magas, valószínűleg zárt kamerákkal látták el. A fal tetején nem fut körbe magas feszültségű vezeték. Úgy beszélsz, mint aki csalódott, jegyezte meg, szól. Inkább zavarban vagyok, felelte a lány. Az angol gazdaság pank. Az alsóbb néprétegek ellenséges érzelmeket táplálnak a gazdagok iránt. Lendés helyében én nagy súlyt fektetnék a biztonsági intézkedésekre. Aki ilyen pozíciót be az mi nél biztosan tudja, hogyan kellene megszervezni a birtok védelmét ha csak nem azt a látszatot akarja kelteni, hogy nincs itt semmi védeni való. – Vetette föl Krisz. – Vagy titokban őrzik. – Úgy hiszed, hogy nem olyan gyönge az őrizet, mint amilyennek ennek látszik? – Nem tudom, mit higgyek. És te? – fordult Erika szólhoz. – Végigpásztáztam a terepet. – Válaszolta a szól. – Őröket sehol sem láttam, bár lehet, hogy oda bent vannak a házban. Azért valamiben igazunk volt. – Kutyák? – szól bólintott. – Hárman vannak, lehet, hogy még többen is, csak azokat nem láttam. Szabadon kóboroltak. – Milyen fajta? – Még dobberma. – A moztagosok otthon éreznék magukat. – Dünnyögtek Krisz. – Hála Istennek, hogy nem német juhászok vagy vadászuszkárok. – Lehet, hogy Lendes megoldotta számunkra a fő problémát. Nézzétek csak! – mutatott szól az udvarház mögé. Látjátok az üvegházat? Íg a villany! A hosszúkás üvegépítmény fény lett az éjszakában. Akár csak eljött. Ő is isteníti a rózsákat. Lehet, hogy beengedi a szolgáit, vagy az őröket. A szentélyek szentélyébe nem hinném. Oda csak fölkent személy léphet be. És ha éppen vendégének mutogatja a rózsákat, több Krisz, és ha nem, csak egyféleképpen tudhatjuk meg, a két férfi ismét egymásra mosolygott. Leereszkedtek a ködös völgybe, és a harasztonát megközelítették a birtók hátsó részét. Felhők úztak el a hold előtt. Az éjszaka hűvös és nyírkos volt. Krisz belekapaszkodott a kőfalba, és megrodjantotta a térdét, hogy a fölmászhasson a vállára. Onnan megragadva kerítésperemét felhúzózkodott. Ezután szólált Krisz vállára, és amikor keze már biztonságosan fogta a peremet, felemelt a lábát, mint egy élő rétráhúz szolgálva krisznek. Azután Krisz és Erika egyesült erővel fölsegítette szólt is. A kőpárkányhoz tapadva belestek a birtokra. Fények csillogtak, alattuk sötét tárgyak körvonalai erengtek. Krisz egy apró hengert emelt az ajkához, és belefújt. Az éjszaka csöndjébe szól csak hallani vélte a magas rezgés számú hangot. A kutyák viszont valóban meg fogják hallani. De mi lesz, ha beidomították őket, hogy ne engedelmeskedjenek a hívásnak. Szerencsére engedelmeskedtek. A jókora dober mintha macska talpon közeledtek volna. Szól észre se veszi őket, ha nem számít a jöttükre. Lábok alig érintette a pázitot. Alakjuk sötét árnyékként hullámzott az éjszakában, hogy azután váratlanul teste a kőfal tövében. Szól csak akkor lett biztos benne, hogy őket látja, amikor hirtelen felragyogott és vadul megvillant a fogsorok. De bármilyen visszataszítóan vicsorogtak is, csaholni mégsem kezdtek. Mert nem tudnak, ébredt rászól, elvágták a hangszálaikat. A csaholó ebb nem nyújt kellő védelmet, az ugatás megrihaszta a betolakodókat, akinek így alkalma nyílik a védekezésre. Ezeket a dobbermanokat nem azért tartották, hogy elzavarják a betörőket. Egyetlen célt szolgáltak, hogy meglepjék a betolakodókat és megöljék őket. Erika benyúlt a hátizsákjába, és egy ökölnyi fémdobozt húzott elő. Lecsavarta a kupakját, és a kutyák közé hajította. A dobozból sziszekve áramlott ki a gáz. A kutyák rárontottak, aztán hirtelen hátrálni kezdtek. Végül eszméletlenül rogytak össze. Szól visszatartott lélegzettel vetette le magát a falról, és egy tőernyős pózba gömbölyödve potyant a fűre. A kábító füst elől egy élősövény fedezékébe gördült. Itt várta meg Krisztés és Erikát. A holdfényben a ház előtti pázsitot vette szemügyre. A bokrokat geometrikus formájúra nyírták. A gúlák, gömbök, kockákárnyai grotesz frákványt Arra! mutatta az irány szól. Krisz egy ford felé intett a fejével. Fényfortot látok, fotocella! suttogta. Lesz még több is. De a kutyákat szabadjára engedték, folytatta halkan Krisz. Át kellett haladniuk a fénysávon, és a riasztó mégsem szólalt meg. Biztosan a kutyák magassága fölött helyezték el a fényjelzőket. Szól hasra vetette magát a harmatos fűbe, és átsúszott a fotocella kibocsátotta szinte láthatatlan fénysugár alatt. Az üvegház ott ragyogott előtte, mint egy drágakő. kő. Míg lélegzettel lánypágy nyújtottak az odabent változatos formákban és színekben pompázó rózsák. Szól észrevette a tövek között járkáló ösztövér, görnyed, hátú fehér kabátos alakot, akiben Hardy személy alapján azonnal rá Lendisre. Az összeaszott arc tette különösen jellegzetessé megjelenését. Úgy néz ki, mint egy múmia, mondta róla Hardy. Mint egy halott, akinek a haja még mindig nő, azért olyan hosszú. Szól az üvegházhoz mászott, majd megvárta, amíg Krisz és Erika elhelyezkedik őrhelyén, a főépületet az üvegházzal összekötő kerti út két oldalát szegélyező bokrok mögött. Ezután fölállt és elindult befelé. Az erős fény bántotta a szemét. A rózsák túl édes illata émeítette. Lendis egy asztalnál állt, háttal szólnak, és éppen magokat kevert egy tálhomokba. Hallotta, hogy nyílik az ajtó, és megfordult, de valószínűleg azt hitte, hogy a személyzet egyik tagja jött be, mert mozgása nyugodt maradt. Csak amikor megpillantotta az érkezét, akkor hőkölt vissza az asztal felé, és tántotta el leszáját a, a csodálkozástól. Szó úgy három és fél méternyi lehetett tőle. Ilyen közelről Land is betegemberben nyomását keltettem összezsugorodott bőre viaszfehér volt, mint az epe bajosoké. De még így is, amint kisé magához tért a meglepetéstől, két mélyen ülőszeme felcsillant. Számítottam társaságra. A hangja gyönge volt, de az affektált angol kiejtés útvariassá tette. Szó szóval szegezett rá. Ne mozduljon, látni akarom a kezét és a lábát. Talán csak nem attól tart, hogy egy ilyen öreg ember bántani fogja. Ettől jobban félek, mutatott szól az ültető asztal alatt kanyargó vezetékre. Keresztül lépett rajta, zsebéből csípőfogót húzott elő, és elvágta a drótot. Végig tapogatta az asztal alját, kirántotta a riasztó csengőgombját. Elismerésem, hajolt meg kis is. Ha önbetörő, kénytelen vagyok közölni, hogy nem tartok kész pénz magamnál. Természetesen némi ezüst és kristály nem ütt találhat a házban. Szóla fejét rázta. Netán, az a szándéka, hogy báltságdíreményében elrabol. Nem. Miután nem forgatja után a szemét, ahogy a terroristák szokták bevallok. Információt kérek. Nem érek rá. Minden kérdést csak egyszer teszek föl. Ki maga? Szól meg se hallotta a kérdést. Fontulóra vettük a szérum használatát. Vettük? De maga olyan öreg, hogy a szervezetet érő terhelés esetleg megölné. Mi tapintat. a pintát? A kínvallatás is eszünkbe jutott, de ismét ugyanabba a problémába ütköztünk. Esetleg meghalna még mielőtt elmondaná, mire kíváncsiak vagyunk. Minek esnének ilyen végletekbe? Talán önként is hajlandó leszek beszélni. Alig, ha. Különben sem tudnánk, hogy igazat mond, de... Szólmeciullót emelt föl az egyik padról. Végül is megállapodtunk, mi legyen a meggyőzés eszköze. Szól az egyik rózsatőhöz lépett, és a főhelyen díszelgő díszszalagokat kezdte tanulmányozni. Majd lenyisszantotta az egyik sárga hercegnő nevű, egyedülálló nemesítvény fejét. Land is felnyögött, kibillent az egyensúlya. Az a rózsa, felbecsülhetetlen értékű volt, na nah, de nem pótolhatatlan. Még mindig marad négy példánya belőle. Másrészt viszont emitt, ez a vérvörös köncsebb, már sokkal ritkább. Ne! Szól elnyeste a szárát, és érdeklődéssel figyelte, ahogy a virág ráhull arra a plaketre, amelyet elnyert. Lendis is az asztal szélébe fogóckodott. Magának elment az esze, hát nem érti, hogy... De! Megölöm a gyerekeit. Ez a rózsaszínű Afrodité is álomszép. Őszintén megmondom, mennyi időbe telik egy ilyen tökéletes példány kinevelni? Két év? Öt? Kérdezte Szól, és félbehasította a rózsát. Szirmai körbe szállingóztak. Lendis a melléhez kapott, szeme kimerett az iszonyattól. – Megmondtam, hogy csak egyszer kérdezek. Eliot. Lendis a lekaszabolt szirmokat bámulta, kis hián elsírta magát. Mi van vele? A szovjeteknek dolgozik. Miket hold itt össze? Szól lecsapott az isteni ajándékra, amelynek bíborát szinte a természet ellenére tenyésztették ki. – Elég! – sikoltott föllendés. Eljött Tégla és maga az összekötője. – Nem, igen, nem tudom! – Ezt meg hogy a fenébe érti? – Tényleg továbbítottam üzeneteket a számára, de ez tíz évvel ezelőtt történt, nem biztos, hogy Tégla. – Akkor miért lép érintkezésbe vele a kgb Sejtelmám sincs. Szól lendis gyűjteményének legfőbb büszkeségéhez közeledett. A boldogság hírnöke. Bármi hihetetlen, kék volt. Eliott tévedett. Amikor Denverbe találkoztunk, azt mondta nekem, kék rózsa még nincs a világon. Könyörgök, ne! Szól felemelte az ólót és a virágszárát, a két él közé helyezve várakozott. Az acélpengék megcsillantak. Ha Eliott nem beépített ember, akkor hát micsoda? Mit tartalmaznak az üzenetek? Nem olvastam őket. Szól összépszorította az olló szárát. Ez az igazság. Mióta küldönce az mi nek és a cia -nek? Én csak Eliottnak tettem szívességet, kiáltott a is. Pillantása oda ugrált Szól és a megcsonkított rózsák között. Esküszöm, megkért hogy közvetítsek. kapban. Lendis megremegett. – Hallgasson meg, Eliot, azt mondta, hogy az üzenetek segítségével akarja leleplezni a céghez beépült kémet. Lendis hangja izgatottan csengett. – De az informátora nagyon fél, és ragaszkodott hozzá, hogy a futár személye teljesen megbízható legyen. Mivel én ismertem a futárt, logikusnak tűnt, hogy engem válaszlanak közvetítőnek. És maga elhitte. – Eliot a barátom – gesztikulált kétségbe esetten Lendis – Hálózataim gyakran együttműködnek. Ha tudni akarja, mi volt az üzenetek tartalma, Azt a két embert kérte ezzel, Aki átadta nekem őket. Na-na, majd jegyet váltok a legközelebbi moszkvai gépre. Nem kell olyan messzire utazni érte. Hát hol van? Párizsban, az ottani szovjet követségen dolgozik. Hazudik. Vágott le egy levelet a törről szól. Ez az igazság, hát nem érti, milyen kényes az a rózsa. Ha csak egy levele megsérül... Akkor igyekezzen jobban meggyőzni az őszinteségéről, mert ha nem sikerül, jön a következő levél. Ebből a rózsából nincs több az egész világon. Szó szétnyitotta az olló pengéit. Viktor Petrovics Kocsubej! De ez csak egy név, nem jelent semmit. Ő a Párizsi Szovjet Kulturális Attese. Ő szervezi a szovjet zenekarok és táncegyüttesek franciaországi vendégjátékai. Maga is hegedűművész. Néha fellép a koncerteken. Máskor önálló turnékon vesz részt. Természetesen a KGB embere. Lendi széttárta a karját. Ki nem állhatja őket? Tizenöt évvel ezelőtt meghiúsították, hogy nyugatra szökjön. Nyilvánvaló volt, hogy újra meg fogja próbálni. Kompromisszumként a szovjetek megengedték, hogy Párizsba éljen, ha tehetségét az anya ország szolgálatába állítja. Közölték vele, hogy a gyerekei Moszkvába maradnak, ahol kitűnő állásuk és egzisztenciájuk kizárólag az édesapjuk együttműködési készségétől függ. Még mindig nem válaszolt a kérdésemre. Ez a kocsubej a KGB embere? ne! a diszidálási kísérletet csak megjátszotta, és sikerült is elérnie vele a célját. Ennél alkalmasabb fedőtevékenységét elképzelni se lehetne. Lefogadom, hogy maga meg lelkes koncertlátogató. Mostanában már nem annyira, vont vállat is, de izgatott tekintetét még mindig a rózsáira függesztette. Tíz évvel ezelőtt azonban hm, könnyűszerrel létrehozhattam egy-egy-nég szemközti találkozást vele, és miközben az orosz zene erényeit ecseteltük, a kezembe csúsztatta az üzeneteket. Néha én is hoztam neki válaszokat, de mindig lezárt borítékban. Egyszer sem olvastam előket. Ha tartamokra kíváncsi a csubályhez kell fordulnia. Szól a halványkék rózsára fogta az ólót, miközben lendis arckifejezését tanulmányozta. Elmondtam mindent, amit tudok. Lendis hangja fájdalmasan csengett. Tisztába vagyok vele, hogy meg fog ölni. Különben figyelmeztetném el iotot, de könnyörgök, ne pusztítson el több rózsát. És mi van, ha hazudott nekem, ha értéktelen információt sózott rám? Miféle garanciát nyújthatni? Semmiet. De ha megöljük, akkor már nem állhatunk bosszút. Mi hasznó volna abból, ha tönkre a rózsáit? Egy halottnak már is mindegy. Akkor padhelyzetbe jutottunk? Nem. Most szépen magammal viszem. És ha kiderül, hogy hazudott nekem, végignézheti, hogy pár kanna benzin és egy szágyúfa mekkora pusztítást vihet végbe egy ilyen üvegházban. Útközben lesz alkalma gondolkodni. Eldöntheti, nem akar-e változtatni a meséjét. Soha sem tud kiútni velem a kapu mellett. Nincs is rá szükség. Azon az úton távozunk, amelyen idejöttem, a falon keresztül. A <gül> akrobatának néz, gónyolódott lend is. Majd felemeljük. Nagyon gyöngék a csontsaim. El fog törni a kezem és a lábam. Rendben, akkor majd nem emelgetjük. Akkor meg hogyan csinálják? képtelenség, Szól az üvegház végébe mutatott. Egyszerű. Micsoda? Azt a létrát fogjuk használni.